Meditație la Deuteronom, capitolul 20, versetul 4, căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi ca să bată pe vrășmașii voștri, ca să vă mântuiască. Ce făgăduință minunată! Domnul merge cu noi pretutindeni pentru a ne da biruință și bucurie, dar cu o condiție, să mergem pe calea pe care El a arătat-o. Dumnezeu nu poate merge cu noi pe orice cale, ce numai pe calea cea sfântă, așa cum zice în Isaia 35,8, pentru că El este sfânt și noi trebuie să fim ca El. Toate celelalte căi sunt căile păcatului și ale lumii și toate duc la moarte, cum zice în Proverbe 14,12. Pe calea cea sfântă totdeauna este biruință și bucurie. Ori de câte ori suntem biruiți, lipsiți de pace și bucurie, nu suntem pe calea cea sfântă, deci nu este Dumnezeu cu noi. Domnul Iisus spunea: Dacă rămâneți în mine, cereți orice veți vrea și vi se va da, Ioan 15.7. El este calea noastră și sfințenia noastră, cum zice în Corinteni 1 Corinteni 1.30. Dumnezeu este cu noi dacă și noi suntem cu El. El nu se poate coborî pe calea păcatului și a vrăjmasului. S-a coborât o singură dată atunci când s-a făcut păcat pentru noi, 2 Corinteni 5, 21, iar după aceea s-a înălțat la dreapta scaunului de mărire, înălțând pe toți acei care vor să se apropie de el cu credință. Domnul Iisus este cu noi până la sfârșitul veacului, dar nu pe calea noastră, ci pe calea Lui. În El suntem mai mult decât biruitori, dar nu pe calea noastră, ci pe calea Lui. În El avem totul de plin, dar nu pe calea noastră, ci pe calea Lui. Amin.